Orbul nu s-a lăsat în îndupleca decât cu greu. N-am strâns destui bani să pornim unde cer tu, îl descălea Pantera. Ca să trecem la derven și pe urmă să colindăm Brăila, trebuie pe puțin mii de lei. Dunărea nu se trece pe degeaba. O trec în not noaptea, se înflăcărea orbul. Tu, dar eu? Te iau pe umerii mei. Asta nu. Trebuie să... Momim grănicerii noștri și pe ai bulgarilor să ne treacă cu barca. De unde parale dacă nu cerșim acum? Altfel ne cerp așa port scump ca ochii din cap." Bine," punea orbul capul în pământ, Da, după Paști pornim." Pornim dacă avem cu ce." Atârna de câți bani adunăm," se dea repede înapoi panteră cu alte planuri în minte." Paștele, ca și celelalte praznice petrecute cu zarvă, certuri și bătăi între cerșători, n-a adus mare pricopseală. Zahei a stat mut și surd. Ursus tot timpul n-a întins mâna bage în ochii trecătorului, altfel nepăsător. Nu s-a mi pentru sănătatea miluitorilor. Ochii gura urechile lui le ținea zăvorâte și el întreg de piatră. Jacheta, ca să risipească impresia rea și să i îndreptățească purtările, îi atârnase de piepții mantii o tăbliță pe care scria, orb, mut și surt din naștere. Inscripția lămurea lumea care înduioșată îi lăsa un ban în strachina de la picioare. Lui Zahei îi spusese că tăblița este o icoană făcătoare de minuni. După sărbători, noul patron n-a știut cum să scape mai repede de un cercetor așa de păgubos și l-a trimis înapoi lui Pantera cu câțiva zeci de lei înnodați în batistă. Pe deasupra, cu certificat verbal de incapacitate și purtare rea, adică aflaseră toți stăpânii de cercetori că nu e bun de nimic și nu îl mai primeau un tagmă. Pentru panteră era falimentul. Orbul și-a luat din nou în stăpânire locul de pe marginea bălții, cu undița în mână și gândurile aiurea, pe tărâmurile cu lumină lăuntrică. Capitolul 7. Vânătorii de lipitori Groapa gunoaielor se golea, oamenii se risipeau în toate părțile, unii în oraș să strige haine vechi, ori să cânte că repară ghete sau pun cozi la topoare. Ăștia țineau locul cucilor care vesteau primăvara prin dumbrăvile satelor și crânguri. Țigancile cu coșuri de flori și răsaduri în cap ca niște pupe zemoțate umpleau ulițele. Copiii ieșeau să vânză semințe și floricele. Dar cei mai mulți hoinăreau la întâmplare umblând după ce le pica înainte, munci sau ciordeli, ori și una și alta. Unii nu se mai întorceau seara. Nestatornici mâneau vesel pe unde i-a puca noaptea, pe cheiuri, sub poduri, în ganguri, prin grădini și ruine. Purtau sub zdrențe nu numai foamea de pâine, duceau cu ei o altă flămânzeală de libertate, aventură și depărtări. Miragii ce îi mânau la voia întâmplării prin țară, unde rătăceau până ce iarna le trăgea în față obloanele de ger, atunci se întorceau la groapa lor. Sorocul plecării lui Pantera nu sosise. El era legat de alți tovarăși pe care îi aștepta mai târziu. În casa lui Paraipan se punea acum la cale, ca în toți anii, vânătoarea de lipitori. Copiii erau strânși de pe maidane, se renunța la negustoria de fiare vechi și pregătirile se sfârșeau repede cu raderea părului de pe picioarele gloabei ca să se prinză lipitorile de ele. La copii nu era nevoie. Dihăniile trăgeau la carnea lor fragedă fără să li se mai facă înlesniri și pofteli. Anul acela lipitorile se căutau grozav și aveau preț urcat pe piață. Un toptangiu neamț cumpăra cât de multe cu grămezile pentru nevoile unei case de medicamente din Germania care scotea din ele anume doctorii. În timp ce frecau cu săpun pulpele mărțoagei, Zahei tocmai ieșea din casă. Mergi cu noi, nene orbule," țipă un băiețel. Atât i-a fost de ajuns lui Pantera, care se plesni cu palma peste frunte că nu se gândise." Cum nu? Îl luăm și pe el. Vi și tu, Zahei, cu noi!" Îi spuse aproape poruncitor, privindu-i picioarele vânjoase cu mușchi umflați, gata să plesnească pielea. Caravana a pornit din zor să colinde bălțile din jurul Bucureștilor. Intrau în marginea mlaștinei întâi copii cu calul de căpăstru. Apa senină la față se tulbura numai decât cercuri-cercuri de nomolul scormonit din fund. După el, cu bățul în mână, încet și dibuind cu tălpile mâlul moale, se lăsa Zahei. Sub labele lui, nomolul făcea clef-clef, grohăind în Pe aici nea, orbule!" îl îndemnau puradeii fericiți. Pantera și Paraipan rămâneau pe mal supraveghind operația. Mai la dreapta! Mai la stânga!" strigau ei de sus, călăuzind pâlcul. Stați pe loc!" poruncea bătrânul. — Zahei, intră mai la adânc, îndemna panteră. — Acum opriți -vă. Vânătorii trebuiau să rămână nemișcați o bucată de vreme ca să se limpezească apele. Noroiul stârnit cădea iar la fund și da pas lipitorilor să iasă la pradă. Dar copiii puși pe joacă, pe jumătate voioși, pe jumătate speriați, bălăceau necontenit picioarele, le trageau afară, săreau. Cei mai fricoși, cum simțiau o gâdilătură, o zbugheau sau se apucau de coama gloabei și îi se săltau în spinare câte doi-trei ciorchine deodată. Lăsați-mă calul că îi mustra stăpânul. Nea stâmpărului cuprindea însă și pe ceilalți mai marișori care făcuseră pe viteji. Acum simțeau și ei numai furnicături și înțepături pe picioare. O tuleau atunci și ei țipând afară unii cu câteva dihănii negre verzui înfipte în piele, alții cu nimic. Fetițele mai îndrăsnețe rămâneau chicotind în apă până ce paraipan le scotea cu înjurături ca să culeagă vânatul. El smucea cu dibăcie câte două-trei deodată lipitorile abia aninate, care îi se zvârcoleau în palmă și repede le arunca într-un borcan, apoi îi îmbrâncea pe copii iar în apă. Uneori le arăta el însuși cum să facă. Intra binișor în balta limpede, pășea lin abia mișcând tălpile ca să nu deștepte nomolul ațipit la fund și nu mai aștepta. Prin cleștarul rece începeau numai decât zvâgnituri scurte fulgerări negre. Lipitorile care simțiseră carne. Le înhăța aproape mai înainte ca să se agațe, rându și mâinile după ele. Dar lecția nu prindea. Numai calul și orbul stăteau liniștiți fără să le pese. Amând dorura le făcea plăcere scalda și răcoarea în care se simțeau slobozi. Carnea trudită a mărțoaiei se odihnea și se înviora ca într-o baie. Pulpele orbului tremurau desfătate de mângâierile apei. Ar fi rămas acolo bucuros toată ziua. Îl scoteau cu deasila. Zahe ieșea cu picioarele negre de viermi lacomi înfipți în ele cu tot din adinsul. Vezi dacă n-ascult să ieși la timp, îl dojeneau prietenii. Uneori erau nevoiți să-l presare cu sare ca să dezbere vânatul de pe el. Numai așa lipitorile își dădeau drumul din carnea lui. Încurajați de nepăsarea orbului și supunerea calului, copiii intrau iar, să risipeau prin băltoace și începeau să-și culeagă singuri ori unul altuia lipitorile de pe picioarele lor sfrijite. Așa i-a seara, multe dea rândul. Ajungeau cu... Prefirarea bălților până departe spre apus în heleștaele Ciorogârlei l-a răsărit, dincolo de apele Scroviștei și lacurile Țigăneștilor. Acolo le mijea mănăstirea ca o arătare din basme, răsfrângându-și zidirilei albe cu turle roșii în apele rumenite de apusuri. Copiii nu se mai sfiau acum nici de șerpi. Îi culegeau ca pe niște curelușe negre cu care se încingeau, îi atârnau colan pe după gât sau îi răsuceau brățări încolociți pe brațe și mâini. Se întorceau noaptea împleticindu-se sleiți de sânge, rupți de foame, dar voioși, cu sânul cămășilor doldora de melci și scoici. Calul, abia rând picioarele, se clătina sub dăsagii cu borcane și damigene pline cu marfă, lipitor veșnic neastâmpărate, necontenit, gata să se strecoare afară și să fugă. În curte gloaba cădea dihăinată, cu botul într-un malder de fân verde și închidea ochii. Nu-i mai ardea de mâncare. Oamenii bărau pe mămăligă și pe strachina cu ciorbă de pește amestecată cu buruieni. Copiii adormeau cu lingurile în mâini și se culcau toți afară sub stelele strălucite care le sorociseră soarta. Curând, N-au mai luat calul. Îi economiseau sângele și puterile. Picioarele lui Zahei erau de ajuns pentru toate lipitorile bălților. Capitolul 8. Nerăbdare Primăvara înaintase. Copiii sprăviseră cu florile de zarzer. Acum aduceau, jefuite de prin grădin, crenguțe de liliac pe care le vărau sub nasul orbului să le miroase. Zahei început să-și pierze răbdarea. Când pornim?" Luai el din scurt pe panteră. Acușica, mâine poi mine, îl liniștea prietenul, să mai strângem nițele parale. Dar el își avea socotelile lui. Aștepta niște tovarăși cu care vara toată până toamna târziu colinda bălciurile țării. Cel din tâi târg mare se deschidea de Sfântul Gheorghe și până atunci mai erau aproape două săptămâni. În sfârșit, Stoian și Stanciu, doi vlășgani buhoși, puțind arachiu sosiră. Erau proprietarii unei comedii cu bărci și căișori și ai unei panorame, unde tot ce e zugrăvit afară înăuntru este viu și natural. Un fel cu două capete și cinci picioare, o femeie cu coadă de pește, un ciung care coase cu piciorul și alte minunății făgăduite pe mușamalele de la intrare. Pe lângă talentele lui Panteră, Stoian și Stanciu în chirie au regulat și calul lui Paraipan să le învârtă comedia. Plecau de obicei din București, încărcați claie peste grămadă în căruțe cu chirie, la un loc, pânze, lemne, stâlpi, călușei și oameni peste ele. Ajunși la întâiul bălci, dau drumul căruțelor, nu le mai trebuia. L-ar fi ținut să le plătească degeaba câteva luni, pe când așa, rămâneau pe loc cât pofteau. Apoi, de aici, se mișcau la alte târguri apropiate, tocmind chervane ieftine din sat. Uneori se statorniceau cu săptămânile în marginea vreunui oraș sau târgușor, așa că opreau numai pe panteră pentru panoramă și calul pentru comedie. La înapoiere reveneau tot așa cu popasuri, strămutându-și tarhatul din bălci în bălci cu căruțe de ocazie până la București. Aici înghesuiau calabalicul în magazii, iar ei înfundau toată iarna cărciumile la table și barbut. De data asta, Pantera îi i-vestică se desparte o vreme de ei și pleacă singur. El cu orbul avea să pornească mai întâi în cărucioara lui Paraipan, după niște treburi prin părțile brăilei. Dar patronii să nu ducă nicio grijă. La sorocul bălciului au să se găsească negre și acolo și le smulse câteva carboave arvună pentru el și calul lui Paraipan. Gata, mâine pornim," glăsui el bucuros către Zahei. În zori luăm drumul brăilei." Orbul se mulțumise să suspine adânc. Nu ne mai încărduim cu beții vieia Îl lămuri panteră pe drept îngrijorat să nu-l stârnească iar pe orb la băutură. Noi mergem înainte singuri, trecem prin sate bogate." Ne oprim la curți boierești și mai câștigăm ceva. Orbul ciuli urechile. Tovarășul urmă să laude milostenia țăranilor. Nu mai cerșesc, îi tăie el scurt vorba. Nici nu e nevoie, întării panteră. Oamenii pe acolo dau fără să le ceri. Te găzduiesc chiar o noapte, două și a doua zi pleci încărcat. Orbul posomorât nu zicea nimic. Panteră căută să liniștească. Se cheamă că nu fac pomană. Dăruiesc oaspeților un fel de plocoane." Zahei mărâia. Țăranii sunt primitori," îl lămurea pantera, și au de toate, nu ca noi orășenii." Și începu să înșire foloasele raitei ce pusese la cale prin țară, până să ajungă la bălci. Ajunge mai repede cu trenul," întâmpină nemulțumit Zahei, dornic de răzbunare. Îl gâtui pe stavarache, dau foc hanului, ne ascundem în baltă și fugim în Bulgaria. Acolo, dacă vrei, mă fac cerșetor. Îți cânt și îți joc pe la toate curțile. Ai uitat că ne trebuie bani," îl răsuci Pantera în loc. Trenul e scump foc. Așa, aprinsate, mai căpătăm o para două. Îți trebuie și ție de o haină de niște cipici. Nu-mi trebuie că a venit vara. Nu o să umbli acum gol." Îl procitis banogul. Și pe urmă nu uita ce ți-a prorocit ghicitoarea. Întâi să-ți găsești vederile și apoi să te răzbuni. Vindecarea îți este într-o biserică. N-a spus care și unde. Până la schitul derventului, le încercăm pe toate. Cădem la toate icoanele. Poate ți-afli vederea în drum. Pe urmă te răzbuni. A știut vrăjitoarea ce spune." Așa, orb, vrei să strângi pe altul de gât în loc de stavarache? Dă-l dracului că-l cu și după miros, făcuza hei cu scârbă. Pute cât de colo a grec. Pantera nu pricepea. Păi, numai el este grec pe lume? Dar orbul nu vrut să-l lămurească despre noile echipuri în care el a deprins să cunoască lumea și oamenii. Capitolul nouă pe drumurile țării Mă, nu porniți marțea la drum, îi descălea paraipan, dichisind căruța de plecare. Lasă-neică, mie merge bine marțea. Eu m-am rău cu lunea, că e cap de săptămână și început de muncă, glumea panteră. Dăi drumul, porunci el vizitiului, un băiețel, nepode al bătrânului, luat în chiria căruței. Copilul învârti plin de ifose fișca și scutură frânghiile ce țineau loc de hățuri. — Hei, poștalionul! strigă el. Și calul se urni încet cu părere de rău. Până se iase în calea mare a sloboziei, trepădară satele mărunte din preajma orașului, cu orbul pe stinghia din față, lângă copil, și panteră trântit pe un malder, în îndricul scârțiitor al hodoroagei. Gloaba ștârșia la pas copitele prin praful gros al ulițelor și le potignea de toate pietrele. Faceți-vă milă și pomană pentru un orb fără vedere!" se tânguia panteră din spate. Orbul nu spunea nimic. Săreau câinii, se stârneau copiii, alergau orătăniile bucuroase de bălegar proaspăt căzut în drum. Faceți-vă milă!" se mierlăia slăbănogul și mai cu foc. Și de aici ieșea o gospodină cu un știuc de mămăligă, decolo o fată cu o bucățică de pită, de dincolo o bătrână cu o poală de mălai. Bogda prostele curgeau. Când n-auzea nimeni și glasul sleit al lui Pantera rămânea neascultat, se îndemna la cerșit băiețelul. Ăsta cânta subțire, cu vierse înalt și argintiu, care străbătea curțile și scula lumea. Din loc în loc, ori de sete, ori de prefecătorie, cerșeau apă de băut. E păcat mare să nu dai însetaților să bea au care mai de care cu bardace, donicioare, oale. Pe deasupra îi dăruiau și cu merinde. Țigănușul nu văzuse de când e el atâta mâncare. Înfuleca ziua întreagă și tot nu se mai sătura. Se îngrășase binișor de la o zi la alta. Uneori poposeau prin curțile oamenilor, găzduiți și ospătați cu milă. Dormeau în căruță ori la căpița cu paie. Calul își căpăta și el merticul de milostenie, nutreț, o mână de ovăz. Cum era blând și înțelept, îl întregeau copiii și îl giftuiau cu tărâțe furate din ladă, turtițe de floarea soarelui, grăunțe, mohor verde smuls din grădini. El a mulțumire capului mare și scofâlcit și rodea vârtos. Nu plecau dintr-un sat până nu ajungeau la popă. Îl scormăneau oriunde ar fi fost, la munci, la cărciumă. Lui nu-i cereau pomană, din potrivă îl plăteau, îl luau să le deschidă biserica și să citească rugăciuni pentru orb. Zahei intra călăuzi de panteră și cădea cu fruntea de icoane. Aici, în sfârșit, cerșea și el. Își cerșea vederile. Câte un preot înduioșat îi citea molit velungi de însănătoșire, scuturându-i în cap patra firul cu colțurile căruia orbul își freca ochii. Alți preoți, prinși de treburi, îi da pe mâna țircofnicului care le deschidea sfântul ăcaș. În satele unde nu găseau pe slujitorii altarelor acasă, intra un biserică duș de vecinii înduioșați. Uneori pătrundeau singuri. Învățaseră unde stă de obicei cheia sau pe glaful de deasupra ușii, ori sub strașină. Era de ajuns să întindă mâna și să bâșbâie ca să dea de ea. Orbul purta de mână, în botocănos, pocnindu-se de toate icoanele. Nu știa să se roage, nu înșira vorbe, nu se bătea în piept. Urca numai în el o fierbințeală venită din adânc, care îl ardea până în ochi și stârnea lacrimi. Însoțitorii, lumea adunată, îl priveau cu cutremur. Zbucnea atunci din orb ceva aprig, străin, fioros, de care își spuneau toți că și Dumnezeu ar trebui să ție seamă. Când isprăvea, se întorcea la loc, în liniștea lui posomorâtă. Dar priveliștea asta împătrea milostenia satului spre marea mulțumire a lui panteră. Pe măsură ce se depărtau și pătrundeau în inima bărăganului, satele se făceau tot mai rare. Mergeau ziua întreagă fără să întâlnească o casă. Drumul se întindea tainic, pustiu de căruțe și călători. Rare ori o fântână cu roată, ori un puț cu cumpănă, la care alergau ca la o vietate ocrotitoare. Când îi apuca seara în câmp, trăgeau cocii în șanț și deshămau. Scoteau merinde și îmbucau ceva. Nu știau de ce, dar parcă cu sfială. Vita se apucase să pască troscot de pe marginea șoselei, până îngenunchea de culcare. Orbul punea o piatră căpătâi și nu se mai clintea. Ceilalți doi rămâneau în mijlocul pustietății cu toată imensa roata pământului întinsă în jurul lor, până dincolo de cer. Domol, aburiserii intrau în marile boiangerii ale apusului, de unde ieșeau norii, închipuind năprasnice fiare vinete, or de aramă aprinsă. Mâine o să avem vreme frumoasă," zicea panteră ca să-și dea curaj. Noaptea plana ca o uriașă pajeră fumurie, posămorând cu aripile ei câmpul. Bălăriile începeau să șoșotească, holdele să vă tainice. Calul ridica deodată capul întrebător spre stăpâni. Se scula și se apropia de copil care se văra sub animal. Dihănii abia zărite porneau să se foiască din toate părțile. Se mișcau toate măruntaele vii ale câmpiei. Popândăi ieșeau tiptil din găuri și stau sculați în două labe. Șoareci și cârtițe treceau încoace și încolo drumul alb de praf. Iepuri țușteau, gângănii necunoscute veneau până la ei. Cărăbuși greoi, coropișnițe cu fălcile înarmate, greieri săritori. Focuri tainice se aprindeau și se stingeau în fundul zărilor. ceea colonea panteră. Întreba copilul înfricoșat: Joacă comorile, nu mai te uita că orbești. Băiatul ascultător privea în sus, dar acolo ochii stelelor prea erau mari și prea se zgâiau ținte la el, spionându-l. Trebuia să și închiză pe ai lui. Un cârd de păsări trecea cu țipete de spaimă pe sus. Țigănușul tresărea: Gâște sălbatece, îi spunea Pantera: Trec la munte. Zahei, dormit cu capul pe bolovan, îl asculta fără să se clintească. Veghea nemișcat până aburea ziua pe care o aștepta, deși știa că n-are să o vadă. Câte un urlet jalnic se prelingea de departe. Lupul panteră. Și copilul sărea de sub cal și se ghemuia în el. Hai să ne urcăm în căruță." Nu e lup, e un câine rătăcit," îl domolea ăsta. Cum rătăcit?" Ce caută? A rămas de la vreo căruță, lămurea pantera. Copilul stagata gata să plângă. Aprinde focul, se ruga el. Aici, în Bărăgan? Cu ce? Doar să facem țândări și să ardem căruța. Când ne o întoarce la toamnă, găsim paie. Atunci, dacă vrei, aprindem toate miriștile. Și se cuibăreau amândoi în căruța șoldită în șanț. Deodată o duduitură grozavă deștepta pustiul și trecea cu văpăi în priviri cu tremurând tărâmurile. Băiatul încremenii. Scoală pe orbul să vie lângă noi," se ruga el copleșit. Lasă-l că-i trudit. E trenul de noapte, nu te speria. Duce călători la Dunăre." Și tăcerea înaltă cădea iar peste ei, ca o vietate neagră strivitoare alături de singurătate, cealaltă spăimântătoare a nemărginirii. Capitolul 10. Bălciul În proorul sfântului Gheorghe, panteră și orbul tăbărau în marginea satului pe o pajiște largă, unde își găsiră tovarășii. A doua zi bălciul se înfiripa parte și de alta unei hudiți croite prin iarba crudă, câteva zeci de umbrare din pânze întinse pe prăjini, desfășurau pe tarabe teancuri de stâmburi înflorate, trâmbe de pânzeturi albe, americă și madipolon, barchetărie amestecată, chembrică vânătă pentru căptușel și oxforduri trainice, icicolo, percaluri și mătăsuri lucitoare. În alte părți spânzurau haine bărbătești, Traie de copii, ițari, ilice și zegi găitănate. Peteșghele, stive de pălării pentru flăcăi, grămezi de cipici, pantofi, papuci, cizme și iminei, porcoaie de opinci, curele, șerpare lângă brâie verzi și roșii, chingi și căciul zuguiate. Alături se înalțau vălătuci de abale albe și dimii cafenii. Din tavane atârnau ca niște steaguri de sub care chemau negustorii, fel și chip de basmale, testemele și barize, limonii, verzi, undelemnii, nărămzate, albastre și roșii, împreună cu tot soiul de alte curi fisticii, între care se legănau perechile de ciorab bătute de vânt. Pungi albe de piele cu gurile strânse se bălăbăneau goale, aninate în băierile lor lungi. corobcari neosteniți, își deschideau tolbele purtate în spate de-a lungul țării, din care se revarsă marchidonia lor măruntă, mărgele de sticlă, cercei, inele cu pietre ce-ți luau ochii, nasturi, testele de ace și bolduri, fluturi auride prins pe fote și pe ei, cilicuri pentru împodobit năframe și gevrele, Pachețele de copt și iglițe, cârlige, de croșetat horbote, undrele, mosorele cu ață și ciulele de ibrișin, sculuri de arnici, pacuri de lânică, în fețele a o sută de curcubeie, bricege, cuțitașe, cocoșei vopsiți în verde pentru prins la pălărioarele băieților, fluiere, muzicuțe și trâmbe cu zumzet de gâză, cărțulii cu visul Maicii Domnului, Vămile văzdufului sau minunile sfântului sisoie care bate pe diavol cu toaca în cap. Alte barăci încărcate cu brașovenia țineau calea gospodarilor cu sape, cazmale, fierăstraie, coase și topoare, lanțuri și lanțuguri, fiare de plug, lacăte și cârlige, lângă lăs de zestre zugrăvite cu pasări și lalele roșii pe câmp verde. Nu lipseau tablagiul cu turtă dulce, alvițarul totodată și bragagiu, nici limonagiul, precum nici gogoșarul cu cazanul sfrăitor, răgnind ca și cum el ar fi fiert acolo în clocotul uleiului. Meșteri întindeau în ochii oamenilor tendechi, balamale, fărașe, vătraie, sule și frigări bătute de ei din ciocan. Ursar cu nămile de fiare ținute în lanț de belciugele petrecute prin nas, tarafe de lăutari cântând la cărciuma scoasă din sat, sub umbrar de crângi verzi, orbi, șchiopi, ologi ciungi, paralitici, plimbându-și schilodeniile ca niște trofee. Astea și multe altele strânse la un loc în cuprinsul unei uliți de cincizeci de stânjeni și revărsate puțin în lături, unde se suceau, se răsuceau și se învârteau și voaie de lume amestecată în țipete, chiote, strigăte, suduieli, în ghiontel și în bulzel, fără astâmpări și fără sfârșit. Numai în câteva ceasuri, iarba reavă înapoi ni se prefăcuse sub miile de picioare într-o prăfărie ce îmbâcsea văzduhul. De -o parte la margine, se înălța comedia, o ciupercă uriașă sub căciula de pânză a căreia se hâțânau căișorii și bărcile, așteptând să se umple de copii. Apoi gloaba lui Paraipan, muștruluită de țigănuș, se urnea gâfâind, somiște ca pe o morișcă. Aici huietul și zarva sporeau mai ales în fața panoramei, o baracă de pânze petecite, cu niște zgraveli de-o parte și de alta a intrării. Pe podețul de scânduri înălțat la ușă, un papugiu de București, mânjit cu roșu și negru pe obraz, se omorați pând și urlând tot soiul de pofteli, intrați, domnilor, amestecate cu fel de fel de palavre, glume, strâmbături, câteodată și măscări aruncate lumii căscate la băielile lui. Lângă el, tolanit pe pântece, gol, ca să-i se vadă pielea de fiară pestriță, panteră își zornea lanțurile că era o zi caldă. Sub nas purta lipite cu clei niște fire lungi și țepoase smulse dintr-o bidinea, mustățile. Mâinile și picioarele le ținea vârâte în labe de urs. Din șezutul așijderi îmbrăcat într-un fund de pantalon de blană pătată, pornea o coadă cu pămătuf în vârf. Când panteră făcea pe mâniosul, osul, și își arăta colții înfășurați în foiță subțire de șic galben cules de pe bomboane. Își flutura și coada înfuriată cu ajutorul unei vergelușe ascunsă sub burtă. Între labele de dinainte ținea un hartan de miel, din care se prefăcea că mușcă cu un vierșunare. Uneori se opintea să seara asupra mulțimii sosfâșie, dar îl ținea lanțul grozav cu care era ferecat de gât. După ce arăta cu bățul din mână toate minunile zugravite afară și după ce înghițea o tigaie de călți aprinși, demonstratorul tăbăra pe panteră pe care îl descria amănunțit din cap până în coadă, gândilându de-al dracului cu bețișorul, mai ales pe suburtă ca să-l facă să râză.